InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanallah Amin Ya Rabbal Alamin. Istiqamah Itu keyword kata kuncinya Saya selalu dikatakan Orang ustaz yang istiqamah Kenapa? Bajunya tak berubah Baju putih Sampai banyak yang ngasih batik Ganti-ganti lah Bawa ustaz Kenapa saya pakai baju putih terus? Karena kalau saya pakai baju lain, ketahuan kalau tak berganti. Tapi kalau putih, Dia tak tahu. Dari dulu pun pakai peci saja. Hanya saja malam ini, Bebulu peci. Saking lamanya dipakai. Orang selalu memaknai istiqomah itu, Kalau stabil, Tak berganti, Tak berubah. Kata dia istiqomah. Makanya ketika datang seorang sahabat Ya Rasulullah Awsini wa awjiz Kasih aku pesan Tapi pendek singkat padat Jangan panjang-panjang Apa kata Nabi Katakan Aman tu billah, Katakan aku beriman kepada Allah Setelah itu istiqamah Kadang banyak kita tengok orang solat istiqamah ke masjid Sampai sehari enam kali subuh, zuhur asar, maghrib insya, duha 6 kali begitu rezeki bertambah mulai jumat aja. agak nah, kaya sedikit idul fitri, idul adha kaya lagi idul fitri, itu pun masbu lebih kaya tak pernah ke masjid sekalinya ke masjid, langsung di depan imam kan sama imam, imam ni pula orangnya baik Allahumma afirlahu warahamhu wa'afihi wa'afadhu selesai solat tanya yang pula jamaah, apakah jamaah ni baik baik untung saya tak ada kalau saya ada, tak baik bukan pernah dia kongsikan, buka buku catatannya, singgah ke majid dari pekan baru ke Tembilahan, singgah kemujid, mampir kemujid, mampir kemujid. Keterangan, kencing, kencing, kencing. Tak ah, pernah mahu mampir kemujid. Tapi kalau orang istiqahu, alhamdulillah. Al-lazina yang kurun <tik> Allah tegak. Wa <tik> kuudan, duduk. Wa ala junubihim, berbari. Waktu tegak, dia ingat Allah. Allah. Waktu duduk dia ingat Allah Waktu berbaring pun ingat Allah Waktu tebak Waktu sedang berkuasa ingat Allah Waktu duduk sesudah pensiun Ingat Allah Waktu berbaring mati Tetap ingat Allah Makanya sampai dibisikkan ke telinga sebelah kanan La ilaha illallah Kalau dia selalu berzikir la ilallah Bergerak nampak anak lidah Suara tak keluar lagi, lidah memendek ke dalam. Kalau tapi kalau orang tak istiqamah. La ilaaha illallah. La ilaaha illallah. illallah. Berapa hakap kelapa sekilo? Berapa kelapa gandeng sekarang? Sampai akhir datang kawan akrabnya satu berbisik. barulah dia mengangguk. Apa kau tunjukkan tadi? Kau ambil HP kata. Tunjukkan. Anggup dia langsung. Gambar apa? Balak namp. Ini kan ke? Ya ini kan. Dah selesai. Datang dokter. Pak doktor bersih mas. Ya. Coba tengok dulu periksa. Dah. Gimana pak? Bungkus. Selesai hidup ini yang kita minta ini istiqamah makanya kata ulama tasawuf kalau salah mohon luruskan apa idara aytar rajul kalau kau tampak ada seorang yatiru fil hawa berjalan di atas awan yamsi'anal ma' berjalan di atas air la taghtar jangan kau tertipu tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam agama Allah karena setan bisa melakukan itu berapa banyak orang berkawan dengan med dengan hantu, dengan setan, bisa terbang få Superman gemme til at bisa, en gemme til at få en kalau til at få en gemme til at få en gemme til at få Khairun min alfi karamah Satu istiqamah lebih baik daripada seribu karamah Saya sampai ke Mesir tahun 1998 Tanggal 5 September Dikenalkan ini abang kita Dari Indragiri Hilir Orang Tembilahan Namanya Abang Fulan Hari berganti musim berubah, Datang saya berceramah kemari Sifatnya tak berubah namanya siapa tak boleh sebut menjaga kode etik jurnalistik <lip> tak berubah singgah saya ke rumahnya rumahnya besar mobilnya besar hartanya kata orang banyak rukunya aja sampai berpuluh pintu pintunya ya <lip> tak ada sombongnya sedikit pun ini istirahat ini kadang kawan ini warunai rezeki sedikit nengok kita berdua Mondo doga her, atas at. Udahlah, pese her, atas. Ladang, ujæng grimis, masuk. Baltang. Jumpa sama orang, tangan masuk. Oh. Tapi, di sini luar biasa. Kalau tak dikenalkan, Tadi satu-satu, tak tahu, Saya mana anggota DPRD provinsi, Mana anggota DPRD kabupaten, Mana anggota DPRD kecamatan. Untung dikenalkan sama semua. Entah mana komandan kodid, entah mana polisi, entah mana staf ahli, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Di sinilah letak kesamaan dalam istiqamah. Kita tak tadrizah istiqamah. <tuk> Kalau orang sombong. BBM. Banjar, Bugis, Melayu. Sama semua latar. Tak ada ejek, mengejek. Tak pernah membanggakan. Tak pernah mengejek. Kamu oh, orang banjar, kuat makan, matuk makan, gatuk sekapang, kadang kanyang. <SILENCIO> tak pernah dia. Kamu oh, orang Melayu begitu-begini. Tak ada. Kerana semuanya sadar. Kulukum min Adam. Kamu dari Adam. Wa Adam min Turah. Adam dari tanah. Dari tanah, balik ke tanah. Ditengok warna tanah. Dicium bau tanah apa yang disombongkan yang selama ini powerless powerless powerless habis tu healer yang ditonton di TV itu semua menampilkan wewangian-wewangian dari atas pakailah rejoice mentor sampai ke bawah kaki anda retak-retak oleskan nifia Ada pula anak gadis menyetop mobil melambai Sampai bertabrakan mobil-mobil Iklan ketia itau Menunjukkan manusia ni busuk bau Dari atas rambut sampai ujung kaki Pokok kair dipotong Masih mengeluarkan harum-haruman semerbak Apa namanya? Aud oh, Ain Wow Dal Pergi ke Makak Singgah Kemal Estiba What do you want? Saya anarak apa Kasih saya parfum kayu gaharu. Pokok kayu masih harum semerbak. Binatang masih dicium orang. Kucing angora dicium orang. Anak kambing dicium orang. <lip> Tapi manusia, begitu dia tumbuh baunya minta Mayat yang paling busuk di dunia, mayat bangkai manusia. Kota percaya, ciumlah. <lip> Yang disombongkan ini, saya bersama rombongan pejabat-pejabat pergi turun dari sampan, mau menuju masjid. Masjidnya di seberang lapangan bola. Dari kejauhan terdengar suara rebana. Lama-lama di sanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung. Jasa terbujur kerana diusuk dalam hati saya ini masjid neka. Ya tak tahu pejabat tersinggung. Nampaknya APBD tak masuk ke masjid. Oh gitu masuk ke dalam masjid saya penasaran mana la ibu yang nyanyi tadi. Mana grup rebana tadi? Flash disk tu. Di sini tadi saya penasaran juga. Rupanya anak-anak muda. Ayuhal Mustaq. Wahai engkau yang merindukan Rasulullah. La ta'ami. Jangan kau tertidur. Dinyanyikan anak-anak muda tadi. Bangga kita. Ada seni. Dalam seni itu ada. Dinyanyikannya. Saya senangnya di Indragiri Hilir Tembilahan. Tradisi kita Marawis Nasid itu anak laki-laki. Nah, jadi laki-laki. Kadang di tempat lain itu kita tak enak. Bini orang ditonton laki orang. Lagunya tak seberapa. Lipsticknya luar biasa. <tuk> <tuk> Kalau di Tembilahan tak. istiqomah itu dijaga. Tak mempan. Ini negeri ulama ini negerinya mufti kerajaan Indragiri Syekh Muhammad Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari jangan macam-macam, perempuan ada tapi di belakang ibu tak menengok laki-laki yang nampak tengkuknya aja. laki-laki tak menengok perempuan tak ada ikhtilat campur aduk saya boleh itu pun tak terlalu jelas di sini negeri ulama tak ada campur kadang kita dengar lagu biasa aja lagunya lagu yang dinyanyikan biasa aja salatullah salamallah biasa tapi penampilan luar biasa di depan lakinya macam hantu di depan laki orang Apa-apa dipakai Minyak wangi Yang tak ada Dari sejak zaman Nabi Adam Sampai Adam Smith Dipakai <lip> Tapi ditembilahan Tak Perempuan silakan belakang Laki-laki Depan Suara perempuan Tak boleh Pak Ustad Aulad Boleh Sesama perempuan Dia gerok Bagus <lip> Bismillah Tawassal Nabi <nabillah>. Lalalalalala <lip> Apa pula Salahnya Tapi suaranya itu jangan suara mendesah-mendesah, enggak boleh. Jangan bersuara mendesah, desah Kenapa? <demising> ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Kalau didengarnya, dia langsung <defendiss> Lagunya lagu baik, Apa pula salahnya. Apa yang dinyanyikan perempuan tu tadi? Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan mana ada lelaki-lelaki bersahwat dengar lagu itu? <SILENCIO> Kalau ada lelaki-lelaki di tembilahan bersahwat dengar lagu Bila Israel tolong ikat biar kami bawa malam. <SILENCIO> kemuliaan terhormat buat saya disambut luar biasa minum teh manis tak beberapa kali tapi tak sempat diminum ah mengajak <lacht> artinya memang masyarakat Indragiri menganggap saya sudah macam saudara sampai sampai lebih sering pula berjumpa saya dengan istrinya kan gitu <lacht> Tapi itu bukan hanya terjadi pada bapak, ini true story, kisah nyata. Masuklah seorang ustaz ke kamar dia, balik ceramah. Didengarnya suara saya. Dia tengoklah istrinya sedang menonton YouTube. Apa kata dia? Jangan lagi ada Abdul Somad di kamar ini. <laughs> dia ceritakan ke ustaz lain. Sampai ke saya. Saya wa dia. Ternyata ada yang sudah masuk ke kamar ustaz ya. Yeah. Taib yang dimuliakan Allah Subhanahu taala semua itu dalam rangka menjaga is Sekarang orang ngapain kita ngaji nih? Supaya istiqamah. Ustaz Somad, ya, kadang iman ini yazid. Yaqus. Siapa nama suami Ibu Yazid? Kok imannya bertambah? Namanya aja Pak Ustaz. Mohon maaf ya Zid, jangan disinggalkan. Ya bertambah. Yang kus. Ya Zidu berta'ah. Istiqamah dalam ta'ah. Keta'atan. Karena ada juga orang istiqamah. Itu siapa yang main uh, di poskambing? Di apa? Sejak kapan? 20 tahun yang lalu. Istiqamah dari sini. Itu bukan istiqamah. Itu istidraj. Istidraj namanya. Tak pernah salah, tak pernah puasa, berzinah. Rizki murah, rumah besar, mobil besar, bini besar. <tik> itu bukan istiqamah, itu istidraj. Sana stadridu min aisyolaiy alamul. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Wa omli nahom, aku ulur umur panjang, aku ulur rizki murah, aku ulur kehidupan Adam ayam tentram nyaman. Inna ingat tipu dayaku amat sangat keras bukan istiqawah kalau kau masuk ke dalam hutan tiba-tiba burung-burung dan pokok kayu mengucapkan salam kepadamu, masuk saya ke hutan tiba-tiba apa kata pokok kayu dan burung assalamualaika ya abdussoman salamu alayka atsqal atsya salamu alayka salamu keselamatan untukmu atsqal orang paling takwa di antara yang takwa salamu alayka keselamatan untukmu eskal orang paling suci di antara yang suci sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam Apakah pokok kayu dan burung yang bersalam kepada engkau membuat engkau meneteskan air mata takut kepada Allah? Atau justru setelah itu menjadi bangga aku dan sombong kemana-mana bercerita, Akulah Abdul Somad yang semua burung-burung dan pokok kayu bersalam kepada aku. Tak kenalkah kalian dengan aku? Ha? ha? Aku kemarin Anbitumbilahan saking han hebatnya membawa acaranya jupun kandidat doktor. Siapa namanya? Calon doktor Junaidi Falsafi Al Facebook. Sombong. Han. Yang disombongkannya apa? Bapak Ibu penaka baca hadis. Rasulullah bersabda, iblis dikeluarkan dari surga karena menghisap putau. Iblis keluar dari surga karena menggeser sempadan tanah 2 meter Tidak! Kenapa dia mau keluar dari surga? Allah bertanya. Allah tanya bukan Allah tak tahu. Allah mah tahu, Allah lagi tahu pada siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Ma man'aka alla tasjud Adam? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Idhamar duk waktu kushur. Apa kata iblis menjawab? Khalaqtani min na aku dari api tinggi ke atas. Wah laktahu min Dia dari tanah rendah hitam busuk bau dipijak di bawah. Ana khairum minhu. I better than him. Aku lebih baik daripada dia. Merasa diri lebih baik, maka kita selalu diajarkan istiqamah. Kalau kau nampak ada anak kecil, oh lah kau anak kecil, kau belum ada dosa nak Aku Abdul Somad umur sudah 40 tahun bergelimang dosa. lapendos, Lelaki penuh dosa. Nampak orang tua abah. Aku belum tentu sampai seumur abah. Andai umurku sampai seumur abah, apakah orang masih mengenang dan memuliakan aku? Rasakan rendah jumpa orang kafir. Hari ini kau kafir, Jetli. Tapi andai Allah beri kau hidayah, kau bersahadat masuk Islam, maka catatan amalmu bersih diulang dari nol di dunia ini yang diulang dari nol dua. Yang pertama muallam, yang kedua pegawai Pertamina. <lacht> Ulang dari nol, ada pak. inilah membuat kita rendah hina aku tak ada apa-apanya tadi saya diminta menjadi imam, majulah ustaz jadi imam, ketika maju tu ditempelkan tujuh, ujung kaki dua, ujung lutut dua, tapak tangan dua, kening satu tak ada yang berani megang kening saya ini kecuali dua, tukang pangkas dan anak saya lain daripada itu tak berani, bini saya pun tak berani, pegang, apa yang pegang tapi kalau anak kita yang megang <San> nih ditempelkan ke lantai yang rendah yang gina dipijak mentang montong gubernur datang tak mau menempelkan kening ke lantai ditempelkannya ke tiang <San> tak diterima solat batal ruku. kalau batal sujud batal solat karena rukun solat adalah bersujud ketika kau tempelkan ini ke lantai apa yang kau ucapkan Subhana Rabbi Al-A'la wa bi'amrih. Subhana, Maha suci Engkau. Aku kotor banyak dosa. biji mata dosa, telinga dosa, otak dosa. Allah masih sayang sama Abdul Somad. Ditutupinya dengan apa? Peci. Ustaz dia tu. Sorbat. Kenapa tak <laughs> di sini tak bersorbat? Di sini di Pekanbaru. Semua orang tahu saya ustaz. Di Indragiri mana tahu ada yang tak tahu ustaz. Saya trauma. Pergi undangan saya sangka orang tahu saya ustaz tak tahu. Akhirnya lama acara diluka. Saya tanya kenapa belum ustaznya belum datang. datang? Padahal ada terduduk tadi tadi. Tanya pakai kan ini ustaz ni. Hmm, acara. Kenapa pakai sorban warna hijau? Tahu sendirilah Karena backgroundnya hijau dan kata Nabi kita disuruh banyak-banyak menengok yang hijau. Makanya kubah Nabi warna hijau, tiang ni warna hijau. Memang, tidak lain. Kata Imam Abu Hamid Al Ghazali meninggal tahun 505. Untuk melembutkan mata, kata dia punya banyak, banyak tengok warna jauh. Nah, jadi nanti bapak balik ke rumah habis gajian, nak kasih 20 ribu. Kerana itu yang hijau. Kalau yang seratus merah. Kalau lima puluh biru. Hmm, ini untuk kau adinda, biar bagus biji matamu. Kali-kali dia oleh Allah <laughs> SWT. Så jeg ikke føler mig som en protokoller. For jeg har allerede mistet min forventning om, at det her i det er warahmatullahi wabarakatuh. det er jo ikke Det er jo ikke sådan. Det er jo ikke Det er jo ikke Det er kalau boleh lah ada jarak ada sungkan ada tenak tadi saya santai aja ngomcam di rumah sendiri ngambil nasi ngomcam sendiri teh santai aja bos tadi saya brokan pula man min muslimaini ada dua orang muslim yang taqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufirala Allah ampunkan dosa mereka berdua Assalamualaikum Pak Indra Pak Kapor sehat lama tak jumpa ya baru malam ni jumpa bapak ya selama ni balik rumah bapak aja nampak saya <laughs> jumpa pula Pak Abdul Wahid apa kabar Pak sehat Alhamdulillah selalu nampak saya Bapak di mana jalan Sudirman sebelum play offer sebelah kiri <laughs> malam lebih jumpa kita Pak apa kabar Bapak sehat walafiyat. sampai kemari lama saya tertegun menengok gambar saya eh bisa juga dituliskan coblos nomor satu <laughs> <laughs> apa ini Allah SWT maka kita ni mau dimana saja berjabat tangan, berapa kali sudah salaman mau sambutan, salaman selesai sambutan, salaman mau ceramah, salaman selesai ceramah, salaman sebelum solat, salaman selesai solat, salaman, katanya tidak boleh salaman selesai solat siapa bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada namanya Ustaz Jamkur Rahmat ditanya orang dia, Ustaz, ya boleh salaman selesai solat? kentut aja boleh <tul> dia orangnya tembak langsung saya tak berani. Saya takut dia tuggarannya. Kalau dapat apa? Saya gitu disipakan orang. <lars> Loh, saya ditanya masih, Ustaz, salaman selesai salat gimana? Kalau sebelum salat tadi dia tidak ada salaman, selesai salat baru salaman namanya sunnah. Tapi kalau sebelum salat sudah salaman, selesai salat salaman lagi namanya mubah. Begitu kata Imam An Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi'i meninggal di Damaskus Syria tahun 676. Bukan kata saya. Jadi itu saya solat eh, salaman. Tapa. Tadi itu saya solat salaman. Yang tak boleh tu sedang solat salaman. Long, wah, wah, setua dewan. apa masalah kan yang tak masalah sehingga menjadi masalah di situlah letak masalahnya. banyak dunia ni masalah, masalah Rohingya aja tak selesai. Dulu waktu saya kecil, apa doa imam? Allahumma mansur al al-mujahidin fi Palestina. Tolong saudara kami di Palestina. Begitu saya sanawiyah bertambah Allahumma mansur iqwanana al-mujahidin fi Bosnia. Tolong di Palestina dan di Bosnia. Masuk aliyah bertambah satu lagi. Allahumman sur ikhwanan al-mujahidina fi Palestine wal Bosna wal Shishan. Ceknya. Sekarang bertambah. Allahumman sur ikhwanan al-mujahidina fi Palestine wal Bosna wal Shishan. Wa Misra. Mesir. Wa liyaman. Yaman. Yaman wa libya. Muammar Khazafi. ...betambah lagi... ...Wa Sekarang pula imam tak sebut... ...menyampanjang tak hafal lagi. Langsung ditutupnya. Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidina al ...fi kul dimakan. Saking banyaknya sudah umat Islam teraniaya. Umat Islam berdarah-darah teraniaya. Masih juga lagi pembahasan. Malam ini pengajian kita berjudul... ...Apakah orang tua Nabi masuk neraka? ila ilaha illallah wallahu akbar macam tak ada cerita lain <gul> <gul> tapi Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini kita semangatnya istiqomah menggalang persatuan mau dari FPI mau dari NU mau dari Muhammadiyah bersama sama-sama salat -sama enggak zamannya lagi kelahi kalau mau istiqomah dalam ketaatan dulu NU mati-matian mengatakan subuh mesti pakai kunut kata Muhammadiyah subuh nggak pakai kunut anak pemuda NU dengan Muhammadiyah berdebat sampai jam dua malam sampai akhirnya besok sama-sama nggak -sama salat subuh Nau <laughs> pakai kunut mazhabnya dua Yang pertama Hanafi meninggal tahun 150 di Kufah Irak. Yang kedua Maliki meninggal di Baqi di Madinah tahun 179. Yang ketiga Syafi'i meninggal di Kairo Mesir tahun 204. Yang keempat Hambali meninggal di Baghdad Irak tahun 241. Empat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang enggak pakai kunut Hanafi dengan Hambali. Sudah ngingatnya paling tua dengan paling kecil tuh enggak pakai kunut. Sedangkan yang pakai kunut Maliki dengan Syafi'i pakai kunut. Tak berkunut, berkunut. Tak berkunut, berkunut. Tak berkunut, berkunut. Jangan balik dari Makkah nih balik dari haji. Saya kemarin di Madinah 8 hari 8 malam enggak ada tuk kunut subuh. Imam kitanya aja buat-buat kunut bid'ah kunut. Padahal Imam Syafi'i berkunut sampai meninggal dunia, dia ambil dari riwayat Anas bin Malik. Kenapa Makkah tak berkunut? Kenapa Madinah tak berkunut? Mas bro, keluar bro saya kan. Makkah Madinah itu tidak berkunut sejak 1924 setelah revolusi King Abdul Aziz yang namanya diabadikan sebagai nama airport di Jeddah yang sekarang ini anaknya namanya Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Saud bin Abdul. Aziz menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Sebelum itu dulu maka pakai not Mas. Karena imam besarnya bernama Syekh Muhammad Khatib Alif Lam Mim Nun Alif Wau Ya. 9 guru saya pun bingung bacanya Pak. Alif Lam Mim Nun Kabba Alif Wau Rupanya Al Mingkabawi Minangkabau <tik> amat hotep Al Mingkabawi dari Minangkabau merantau ke Makkah hafal Quran hafal hadis hafal fikih nasib baik kalau tua ada di badan pasir digenggam menjadi intan hilang dua bahasa. Dekatlah dia dengan Syekh Soleh Al-Kurdi. Keturunan Kurdistan. Anak Syekh Soleh tadi cantik pula. Menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Syarif. Waktu itu Makkah belum lagi revolusi 1924. Kerana Syekh Muhammad Atif Al-Mengkabawi meninggal tahun 1916. Lalu kemudian dibawa ke istana Syarif Sultan Makkah. Hijaz Makkah Madinah. Kebetulan imam salah baca. Diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Selesai sholat, dialog-dialog-dialog, ngobrol. Tertariklah penguasa. Diangkatlah dia menjadi imam masjidil haram. Sekaligus pengajar di masjidil haram. Salah satu muridnya itu bernama... Dari Jombang. jenenge apa? Hashim Ash'ari. Hadratus'i Hashim Ash'ari. Mendirikan pesantren Tebu Irang, Mendirikan ormas namanya Nahbatul Ulama. Jadi kalau ada, kenapa orang itu baca kunut? NU itu siapa? Kay Haji Hasyim Asy'ari. Ngambilnya dari mana? Dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minqabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minqabawi nasabnya sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah kok pakai kunut juga? Syekh Ahmad Khatib Al-Minqabawi punya murid. Namanya siapa? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Pulang ke Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Candung, mendirikan pesantren. Disebut dia dengan Inya Candung. Mendirikan ormas, namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamia. Makanya, anak-anak alumni Perti, sholat subuh, pakai kuner. Siapa diantaranya? Al-Mukarram Junaidi, Falsafi, Al-Fashbuki. <luluh> Dan satu lagi, alumninya masuk ke politik. Itulah dia, saudara kita, Pak Abdul Wahid. Beliau dari pesantren. Makanya kalau orang pesantren menjadi anggota legislatif, tentu dia akan memperjuangkan nilai-nilai kepesantrenan dalam kehidupan. Tak penting bajunya apa, yang penting signalnya. Untuk apa pakai baju koko, signalnya setan. Oh, kalau gitu dibaliklah Pak Ustaz. Bagus pakai baju setan? Enggak juga. Nilai-nilai Islam ini tak selesai dengan ceramah. Istiqomah ini tak selesai dengan ceramah. Kau muslimin, bayar zakat dua setengah persen. bukan dengar jamaah. tapi begitu ada yang punya kekuasaan langsung dibuatkan perda zakat peraturan daerah perusahaan asing perusahaan selama muslim PNS, wajib zakat potong atas 2,5% terkumpul berapa zakat 10 miliar kabupaten mana tak boleh disebut <gul> <gul> saya diundang ke Aceh mau labuh Aceh barat saya pun cerawalah saya dari riau ada kabupaten di sana bisa zakatnya setahun 10 miliar. Begitu selesai kami makan dengan panitia datang ketua was Aceh Barat Maulabo. Ustaz Somad, ya, kami di Aceh Barat ini zakatnya 15 miliar. Pelajaran berharga. Abdul Somad akan datang sebelum ceramah tanya dulu makanya sebelum ceramah tanya dulu pak Jeg yeah, kalau boleh tahu berapa zakat di sini ya yeah, sekitar en dag. Jeg har ikke haft di dag. Jeg har ikke haft en dag. Jeg har ikke haft en ya Jeg kekuasaan, segenggam kekuasaan di tangan pakai menolong agama Allah SWT makanya tadi saya bangga di SMA negeri tuah gemilang polisi ramai, tentara ada, polisi sama tentara tidak perlu ceramah, cukup dengan seragamnya sembahyang tentara sama polisi di masjid, Allahu Akbar apa kata ibu-ibu, tengok tu tunak polisi aja solat, masa Hansin tidak solat tengok tu tunak tentara je solat. Apa maknanya? Kau tolong agama Allah ini dengan apa yang ada. Beramal itu adalah solat, puasa, baca Quran. Siapapun bisa. Anak kecil pun pandai puasa sunat, tahan makan, tahan minum, tahan mata. Duduk, tunggu sampai Maghrib selesai. Bukan itu amalmu ada kursi, kalau kau duduk di sana, kau bisa menolong agama Allah, Alhamdulillah kau Ustaz ini anak-anak ini saya sekolahkan ke Marokou saya sekolahkan ke Mosir, saya sekolahkan saya bangunkan pesantren, kembali mereka, selamat negeri ini saya baru pulang, ada lomba namanya MKK, Musabah Kau Kira Atul Kutub, peserta yang satu, pakai joss patah-patah tak pandai baca kitab datanglah satu pakai kain saru Bajunya lusuh, pecinya merek. Saya nengoknya, hmm, kok lulus dah ini? Begitu dia baca kitab. Masya Allah, anak Khairul pun kalah ini. Saya tanya, kamu dari mana? Indra Giri hilir. Luar biasa. Wah, baca kitab. Ustad kalau mau tahu di mana orang hebat baca kitab di sana, karena sana kampungnya Tuan Guru Sapat mereka ni belajar kitab pondok-pondok pesantren, tahfiz Quran tak dilihat mau Melayu, mau Jawa mau Sunda, mau Batak, mau Bugis, mau Makassar, mau Banjar, mereka semua menggeluti itu di pondok-pondok mereka di sana Pak ustad. ini kalau tak ditolong dengan kekuasaan APBD, APBN prakteknya di masyarakat, maka dia macam kerakap tumbuh di batu hidup segan mati tamang <Syukur> yang diharapkan menyelamatkan anak-anak kita sekarang MDA ujung tombak MDA gurunya digaji 300.000 ribu 3 bulan sekali itu pun disenak masal gimana <Syukur> mau diharapkan oh, akhirnya lahirlah anak-anak yang goblok bin jahil bin bahlul. orang kalau jahil agama dia akan dua Pertama sekuler, liberal, ateis, tak bertuhan. Kedua, kalaupun dia beragama, dia akan menjadi ekstrem. Keras tak tertuara. Kami yang benar, lain daripada kami kafir. Ekstrem. Abdul Somad tu keras, ekstrem. <lars> Kalau ada yang menuduh saya. Menurut sematu anti NKRI. Menurut sematu anti kebinekaan. Itu tuduhan saja. Yang tak senang melihat viewer kita sampai 200 ribu. <tuk> <tuk> <tuk> Dibu-duibu. Saya yang dimuliakan Allah SWT. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 mililiter. Tak terasa. Saya sangka baru 15. Rupanya sudah 40 menit. Ada yang mengatakan, Ustaz kalau ceramah jangan tengok jam. Apa yang mesti Tengok. Dinding kan ada, tak nampak jarumnya. <guluh> Apa yang dimuliakan Allah SWT pulang saya dari luar kota. Jam 2 malam sampai pekan baru. Anak lajang, anak gadis duduk-duduk pacaran mobil mewah motor di atas jembatan. Ini tak selesai dengan ceramah. Tak mungkin saya keluar mobil ceramah di atas jembatan. Assalamualaikum. Wahmatullahi wabarakatuh. Maulah dicampakkan mereka saya ke sungai-sungai. Ini tak selesai dengan ceramah. Ini selesai dengan kekuasaan. Apa namanya? Perda. Peraturan daerah. Yang memilihnya siapa? Kita. Makanya umat ini dicerdaskan. Saya tak suka kalau ustaz ceramah ceritanya mati. Bapak ibu sekalian, judul pengajian kita malam ini, Sakaratimam. Bapak ibu sekalian, pengajian malam kita ini adalah mengingat mati. Sampai orang sudah. Itu ustaz uh, Ustaz mati. Aku asal tengok dia ingat mati. Tak salah. Tapi Allah ciptakan kita ini bukan untuk mati. Allah ciptakan kita di atas dunia ini untuk hidup, bagaimana mengelola dunia. Jangan setelah ngaji bawaannya mau maci. MTS 1 di mana? Di sekolah agama Islam di Universitas Unisi. Habis ini mau S 2 kemana? Tak ada nian S 2 Pak Ustaz. mau maci aja. <lain> Pak, ya kebun sawit Pak kemarin berapa? Ada saya tanam agak lima hektar, Pak Ustaz kemana kelanjutannya, kok kelapanya kemarin udah tak saya urus lagi, saya udah ingat macet aja Pak Ustaz Hampusnya dunianya diambil orang jauh imuniti politik, politik jahat politik hanya untuk tikus akhirnya diambil orang barulah kita kalang kabut seradak seruduk makanya anak-anak muda kita ini kemana bakat anak saya ini Pak Ustaz kemana-mana bawa jarum suntik ada dua kemungkinan mau jadi dokter spesialis nah tuh mau yang lain Anak saya ini mau usah mana-mana, mau mana, martil. Ada dua kemungkinan, mau jadi hakim konstitusi atau mau menjadi anggota legislatif Sidang Paripurna kelepak. Menyelamatkan negeri ini dengan politik dap yang tak punya bakat jahat. Jika usai dalam uru ilai gairihh ketika diberikan kepada yang bukan ahlinya fantazira saah tunggulah kehancuran tapi yang sudah duduk di situ maka kita berikan support supaya dia istiqamah dalam ketaatan yang dicapai itu apa bukan penghargaan bukan piagam bukan foto bukan gambar yang diperoleh itu apa illahi anta maqsuudi Rido ka, rido. makanya yang diminta kepada Allah Allahumma nasaluka, kenapa minta ridho dulu baru surga karena kalau dapat surga belum tentu dapat ridho tapi kalau sudah dapat ridho pasti dapat surga ridho bahasa kita simple sederhana senang hati kalau orang sudah senang hati semua dapat sentulah dia tepat di hatinya dia akan jadi milikmu untuk selamat hati Makanya, kalau sudah senang hati dia, Semua dapat. Mana buktinya? Nah, terapkanlah sendiri. Bapak, kalau sudah ibu senang. Ha, semua dapat. Oh ini dapat, Oh itu dapat, Ini dapat, Abang kahwin lagi, ya Dapat. Senangkanlah hatinya. Maka Allah Ta'ala itu yang kita minta Ridha. Setelah orang semua masuk ke dalam surga, lalu mereka mendapatkan kenikmatan surga, Allah bertanya kepada mereka, Mana turidun? What do you want? Kalian mau apa? Apa kata penghuni surga? Ridha ka. Kami ingin Ridha Mu Ya Allah. Itulah makna ayat dalam Al-Quran. Wa Walidwanum min Allahi akbar. Yang paling besar adalah Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nama bapak siapa? Abdullah. Nama anaknya siapa? Ridho. Kenapa bapak kasih nama Ridho? Aku ingin dia diridhoi Allah. Nama Allah doa. Dan nama yang paling baik, nama yang disandingkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Wahid, Abdul Somad. <tik> Ustaz ni kemana-mana mutarnya ke situ juga balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun rida ini hanya didapat kalau kita rida kepada Allah. Tadi pagi apa kita katakan ketika terbuka mata? Raditu billah. Rabba. Aku rida engkau sebagai Rabbku ya Allah. Saya sangka Allah ni tak adil Pak Ustaz. Kenapa tak adil? Saya susah, pegawai rendahan golongan 2A, gaji 3 juta, itu pun sudah kumpul semua duit tunjang, duit sifat, duit sikut, duit sundul. Tiba-tiba anak kena penyakit kanker darah leukemia. Di mana letak adil Allah Pak Ustaz? Allah hanya ingin kau rida menerima ketentuannya. Man lam nyarda bi khadai, siapa yang tak ridha menerima keputusanku Walam yaspir di balai, tak sabar menerima bala ujianku Falyatlub siwaya, jayilah Tuhan selain aku Mau ke mana lagi? Mau nyembah palang pintu? <laughs> Tetap kau katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati nillah Tapi sholat itu mesti dipahami SD 6 år belajar bahasa Inggris SMP 3 år Bahasa Inggris SMA 3 år Bahasa Inggris Kulian 4 år Bahasa Inggris Hidde orang salat bagi bahasa Inggris? Hidde folk Inna skalati my praying Wa my life Wa my life Lillahi ta'ala for you Oh my God Tak ada Maka kalau anak mau istiqomah taat dan dapat ridho Allah masukkan ke pendidikan agama. Anak-anak yang melompat-lompat lari-lari, mereka yang akan memimpin indra kiri hilir tahun 2040 nanti. Ustadz kok ingatnya 2040.